Senrézi 14. inkarnációja Amikor a hangnem nem és köztem már bizalmassá vált, megkérdeztem, nem mesélne -e valamit az inkarnációként való felismertetéséről. Azt már tudtam, hogy 1935. július 6-án született a nagy Kukunortó közelében. Amikor azonban a születésnapjához gratuláltam, én voltam az egyetlen, aki ezt tette. A születésnapnak nincs semmi jelentősége Tibetben, ezért sohasem ünneplik meg. A népnek nem fontos, hogy a király mikor született, hiszen ő csak az egyik visszatérése Csarrézinek, az együttérzés istenének, az ezernél több élő butha egyikének, akik lemondtak a nirvánáról azért, hogy az embereken segítsenek. Cserrézi, a nagy együttérzés bóthiszatvája, Tibet védő istene és az ő inkarnációi bő királyai, a benszülöttek így nevezik az országot. Altár Kán, a mongolok buddhizmusra áttért uralkodója adományozta cserézi inkarnációinak a Dalai Láma címet, amely máig használatos az egész nyugati világban. A jelenlegi Dalai Láma a 14. inkarnáció. A nép nem annyira királyát látta benne, mint inkább az élő buddhát, és imái nem az uralkodónak szóltak, hanem az ország istenének. A fiatal királynak nem volt könnyű megfelelnie a vele szemben támasztott követelményeknek. Tudta, hogy isteni ítéleteket kívánnak tőle, és hogy minden döntése és cselekedete csalhatatlannak számít, és meghatározza országa egész történelmét. Már most igyekezett hetekig tartó meditációkkal és elmélyült vallás tanulmányokkal felkészülni nehéz tisztségére. Korán sem volt még olyan magabiztos, mint a 13. inkarnáció. Cáronge egyszer egy jellemző példával illusztrálta az elhalt uralkodó fölényességét. Amikor új törvényeket akart kibocsátani, és a konzervatív környezet elkeseredett ellenállásába ütközött, akkor az ötödik dalai láma ugyanezen kérdésekre vonatkozó kijelentésére hivatkozott. A 13. dalai láma ugyanis így érvelt, és ki volt az előző ötödik test? A szerzetesek erre leborultak előtte. Ez a válasz elnémította őket, mert inkarnációként nem csak a tizenharmadik, hanem az ötödik és valamennyi előző dalai láma is ő volt. Ennél a történetnél az jutott eszembe, milyen boldog is Tibet, hogy egyik uralkodójának sem volt Néróéhoz vagy rettege Tivánéhoz hasonló jelleme. Egy tibeti persze értetlenül állna az ilyen meggondolással szemben, mert a kegyelem istenének nyilvánvalóan egyetlen inkarnációja sem lehet kegyetlen. A dalai láma nem emlékezett felismertetése körülményeire. Gyermek volt még akkor, és csak homályos emlékképeket tudott felidézni. Amikor látta, mennyire érdekel ez engem, azt tanácsolta forduljak azon nemesek egyikéhez, akik jelen voltak a felfedeztetésénél. A kevés élő szemtanúk egyike a hadsereg jelenlegi főparancsnoka Zasa Küngsangce volt. Készséggel mesélte el egyik este fölötti titokzatos történetet. A 13. dalai láma már a halála előtt 1933-ban célzásokat tett újjászületésem módjára. Amikor már ott ült felravatalozva a potalában, hagyományos butha pózban délfelé tekintve, az egyik reggel kelet felé fordulva találták a fejét. Rögtön megkérdezték az állami orákulumot, és önkívületi állapotában ő is a felkelő nap irányába dobott egy fehér sálat. De két évig nem találtak semmiféle közelebbi támpontot. Ekkora régens egy híres tóhoz, a csökordjéhoz zarándokolt tanácsért. Ez a tó arról nevezetes, hogy aki beletekint, megláthatja a jövő egy darabkáját. Sajnos nyolc napi járó földre fekszik Lászától, így sohasem tudtam elég időt szakítani arra, hogy elzarándokoljak oda, és magam is csak. Amikor a régens az imák után a víztükörhöz lépett és belenézett, egy arany tetejű három emeletes kolostort látott, amely mellett egy szép faragott ormú kis kínai parasztház állt. Az isteni útmutatás iránti hálától eltelve vándorolt vissza Lászába, és elkezdődtek a felkutatás előkészületei. Az egész nép részt vett ebben, mert élő védnöke nélkül már nagyon voltnak érezte magát. Nálunk eléggé elterjedt az a tévhit, hogy minden újra születés a halál pillanatában megy végbe. Ez a buddhistatan szerint nem így van, évekig is eltarthat, amíg buddha visszatér és újra emberi alakot ölt. Így csak 1937-ben keltek útra a különböző kutatócsoportok, hogy az égi előjelekből megadott irányban keressék a szent gyermeket. A küldöttek szerzetesek voltak, de világi hivatalnok is csatlakozott minden csoporthoz. Mindannyian a 13. Dalai Láma személyes használati tárgyait vitték magukkal, és egy gyakran már kopott használt holmik mellett néhány másik új tárgyat is. Az egyik csoport Kiecang Rinpoche vezetésével a Tsinghai kínai tartományban fekvő Amdó kerületig jutott. Ezen a környéken sok kolostor épült, mert itt született a lámaizmus reformátora Tsong A lakosság részben tibeti és békésen él együtt a mohamedánokkal. A kutatócsoport sok fiút talált, de egyik sem felelt meg a követelményeknek. Már-már kételkedni kezdtek küldetésük sikerében, Hosszú vándorlás után végre egy aranytetejű három emeletes kolostorra bukkantak, olyanra, amilyen a régens látomásában szerepelt, és már meg is pillantották mellette a faragott oromzatú parasztházat. Izgatottan cseréltek, a szokásnak megfelelően szolgáikkal ruhát. Az áruhában ugyanis elkerülik a szükségtelen feltűnést, és könnyebben lépnek kapcsolatba az emberekkel, mintha bönpóként keresnék fel őket. Az urak ruháiba öltözött szolgákat, így majd a tiszta szobába vezetik, a szolgának álcázott nemesek pedig a konyhában kapnak helyet, ahol a gyerekek is játszanak. Már a belépéskor meg voltak győződve arról, hogy itt megtalálják az igazi gyermeket, és feszülten figyelték, mi történik. Valóban eléjük szaladt hevesen egy alig két éves fiúcska, és megragadta annak a lámának a ruháját, aki a tizenharmadik dalai láma maláját viselte a nyakában. Minden félénység nélkül kiabálta, szerá láma, szerá láma, Már az is bámulatos volt, hogy a kisfiú a szolgában felismerte a lámát, de hogy mindjárt azt is megmondta, hogy a szerái kolostorból jött, az még a szerzeteseket is megdöbbentette. Aztán a mala után nyúlt, és addig rángatta, míg elvette a szerzetestől, és a saját nyakába akasztott. A nemesek alig állták meg, hogy földre nevessék magukat, mert nem volt kétséges előttük, megtalálták az inkarnációt. De elbúcsúztak, és csak néhány nap múlva tértek vissza ezúttal álcázatlanul. Tárgyaltak a szülőkkel, akik már adtak az egyháznak egy fiút inkarnációként, aztán a négy bőmpó visszavonult az élénk fiúcskával az szobába. Bezárták az ajtót, és alávetették a gyermeket az előírt vizsgának. Először négy malát mutattak neki, amelyek közül a halott dalai lámáé volt a legegyszerűbb. A kisfiú habozás nélkül az igazit választotta, és azzal örömében körülugrált a szobát. Az elhunyt egy dobját is azonnal kiemelte a többi közül, és felvette az Isten király kopott sétabottyát is, anélkül, hogy egyetlen pillantásra méltatta volna az újat, amelynek elefántcsontból és ezüstből készült a fogantyúja. Amikor a fiú testét megvizsgálták, megtalálták az összes jelet, amelyekkel Cserrézi inkarnációjának rendelkeznie kellett. A nagy, kisé elálló füleket és az anyajegyeket a felső testen, melyek a négykarú Isten második pár karját jelképezték. A szerzetesek most már teljesen biztosak voltak a dolgokban. Rejtjeles szöveggel megtáviratozták Lászába Kínán és Indián keresztül a jelentést, és azonnal megkapták az utasítást a legszigorúbb titoktartásra, hogy ne veszélyeztethesse semmi a nagy tervet. A négy küldötte cserít ábrázoló tanka előtt esküdtett, majd tovább ment, hogy álcázásként még néhány fiút vizsgáztasson. Mivel az egész kutatóakció kínai felség területen zajlott, nagyon óvatosan kellett eljárniuk. kép sem árulhatták el, hogy megtalálták az igazi dalai lámát mert különben Kína ragaszkodhatott volna ahhoz, hogy kíséretként csapatokat küldjön vele Lászába. Így azzal a kérdéssel fordultak a tartomány tartománykormányzójához, Mapufanghoz, Lászába vihetik-e a fiút, ahol több várományos közül majd kiválasztják a dalai lámát. Mapufang százezer kínai dollárt kért a fiú kiadatásáért. Azonnal átnyújtották neki az összeget, ezzel azonban hibát követtek el, mert a kínaiak észrevették, milyen fontos a tibetieknek ez a fiú, és még ezer dollárt kértek. A küldöttség belátta a hibáját, és ezúttal csak az összeg egy részét fizette ki. A hátralékot Lászába érkezésük után akarták kifizetni azoknak a kereskedőknek, akik együtt utaztak a karavánnal. A kormányzó ebbe beleegyezett. 1939 nyár utóján kelt végre útra Lászába a négy nemesből álló küldöttség a szolgákkal, a kereskedőkkel, a gyermekkel és annak családjával. Hónapokig utaztak, mire elérték Tibet határát. Ott már várta őket a kormány egyik minisztere és átnyújtotta a gyermeknek a régens levelét, melyben hivatalosan megerősítették megválasztását. Első ízben hódoltak most neki úgy, mint Dalai Lámának. A szülők már sejtették, hogy fiúk valamilyen magas inkarnáció, de most tudták csak meg, hogy a gyermek nem kisebb ember, mint Tibet jövendő uralkodója. Ezzel az ő életük is fordulóponthoz érkezett. E kezdve kezdő a kis dalai láma olyan magától értetődő módon osztotta az áldást, mintha sohasem tett volna egyebet. Ő maga is jól emlékezett arra, hogyan vonult be aranygyalok hintójában Lászába. Sohasem sem látott még ennyi embert, mert akkor talpon volt az egész város, hogy üdvözölje cserrézi új megtestesülését, aki az elárvultság hosszú évei után végre bevonul a potalába. Az előző test halála óta hat év telt el, és két év után öltött testet újra az Isten. 1940. februárjában a nagy újévi ünnepen ünnepelték meg az új dalai láma tróra lépését. Egyidejüleg új neveket kapott. A szent, a zsenge, a dicsőséges, a hatalmas beszédű, a kitűnő ész, az abszolút bölcsesség, a tan őrzője és az óceán. Mindenki csodálkozott azon az alig hihető méltóságon és komolyságon, amelyel az órákig tartó szertartásokon vett részt. Elődjének szolgáival is olyan kedves és bizalmas volt, mintha már régóta ismerte volna őket. Örültem, hogy ezt a történetet úgy első kézből hallhattam, mert az idők folyamán sokféle híreztelés terjedt el, és én is mindenféle változatot ismertem már.